У пику Терехівці. Він закохався в у самого диявола, не те, що в Гегеля. Зараз води за дванадцять восьма. Десять секунд, щоб зійти на ганок і перетнути залу. Іван Кирилович привітався з буфетницею. Вона навіть не глянула на годинник. півроку дивилась і зводила прови. Тепер звикла, не дивується». Іноді переводить стрілки з його появи, якщо годинник лишився з ночі, незаведений і відстав. Заклонився офіціанці. Вона несла склянку чорної кави. На столику під фікусом стояла тарілка манної каші, білий хліб і яйця на тарільці. У нього хворий шлунок. Якщо не поберегтися, може бути виразка. А він мусить харчуватися обачно. З кухні пахло смаженим шашликом, шніцелем, підгорілою цибулею. Він любить смажену цибулю. Тільки не дозволяти собі зайвих думок. Так можна розкиснути, вирватися до обласного центру та наїстися до схочу в ресторані. Він доведе їм, що має сильну волю. Десь на третій день по приїзді в Трихівку завідувач дальній допитувався. А якщо не прийдете за 12 до восьмої, раптом вас не буде за дванадцять до восьмої. Мене не буде лише тоді, коли я вночі несподівано переселюся до іншого світу. Але ви нічого не втрачаєте, я плачу за тиждень уперед. Його відповідь довго мандрувала по трихівці. А ви не читали Бьоля? Якось поцікавився Іван. Завідувач зніяковів, Зуля читав. А б Йоля не доводилося, здається. Стільки роботи знаєте? Тільки не вистачало, щоб ти читав більярд о пів на десяту. З полегкістю подумав загадний. Прочитав попередні сторінки про себе, гидко стало. Навіть ця історія провінційного філософа, який усі свої 27 років мияв так уляхтись, щоб боки не муляло, Гірша від істерії. Свідома спроба істерії, гра в істерію. Симуляція, ось точний діагноз. А все тому, що розпотякуючи про власну смерть, я не вірив в неї, або щосили намагався не вірити, лишаючи для себе щелину, закуточок, де можна сховатися за слова, за щасливий випадок, за ілюзію. Проте ж ховатися нема куди. Не сховаєшся? Сьогодні вранці пройшовся по саду. Молодесенькі яблуні, треба б соломою перезати, скоро морози. Згодом подумалось, кому це треба? Мені в усякому разі воно ні до чого. Це я, напевне, знаю. Вже не те, що яблук, зелених листочків не побачу. А, звичайно, коли вмирають років під сімдесят, Можна зігрівати в садочку свої старі кісточки, садити молодняк і мріяти, що онуки та правнуки яблука смакуючи, тобі дякуватимуть. Ще одна людська ілюзія. А якщо тобі лише підтридцять? І ти сам яблук не встиг наїстися, а тобі кажуть досить. Можливо, це егоїзм. Кожен буде егоїстом за таких обставин. Нормальна реакція. Живого організму та цікаве спостереження. За останній тиждень моя хода змінилася. Раніше майже бівцем на роботу і з роботи, а вдома по господарству, турбот доволі не гайнує жодної хвилини. Тепер мені здається, що чим швидше йдеш, тим непомітніше час спливає. А шкодиш. Кожна секундочка на обліку, кожну мить хочеш відчути, знаючи, що вона вже ніколи не повториться, і дуже мало їх у тебе лишилося. Ось і ступаєш повільно, насолоджуєшся своїми рухами, думками, навколишнім світом. Взагалі лише тепер зрозумів я всю відносність часу. Даремно ми метеликів одноденок жаліємо, мовляв, дуже мало тішаться білим світом. Дурниці, для них день, певно, вічність чи не довший за наше багаторічне життя. По собі суджу. Зараз кожна доба для мене незрівнянно розтягується, ніби гумова. Скільки передумуй.